Gaur egun, Albert Camus kolegioaren zonaldeko eskoletan, euskara eta alemanera opzioak badira... Baina ikasleek, majak kolegioan bakarrik segidezakete izkuntza hauen irakaskuntza. Ondorioa, Albert Camuk bere eremuko aukak galtzen dituela kolegio ora sartzean, ezin baitute beren ibilbide elebiduna segitu bertan. Irakashleek, ezkuntza nazionalak kolegioaren txaiestea programatzen duela diote. Natali Biek, kirol erakaslea da kolegioan. On a des objectifs qui sont donnés par l'inspection académique de, de favoriser euh, l'image de Camus, de revaloriser et parallèlement on ouvre des options dans les, les écoles du secteur qui ne sont pas ensuite enseignées dans le collège. Egoera Xalazeko, administrazioa blokatzea erabaki dute, irakasle eta buraso batzuek, kolegioa gauean ere okupatuko dute. Bestalde irakasleek, kolegioko Brebettaren azterketaren zainketa ez segurtatzea mehatxatzen dute.